să le buzdugan, numai la dimineața de mentă. Tu o știi pe fata Andreea? Cine? Andreea? Andreea cunoscută vrază, de la drobeta Turnu Nu știu, că asta nu e numărul meu. Și stai o fost o de la mea. E... Tu ai cunoscut o gagică la drobeta Turnu la olimpiada națională. Andreea, o știi, nu? Andreea... Eu lucrez la jandarmerie. Mă, băiatule, deci aia e fost a mea prieteni, e prietena mea. Din cauza ta eu am problema acum, am nasol în dragoste din cauza ta. Din cauza mea? Dar nu fiu nici acolo, nu sunt de plan ați plimbat, ați fost la muzeu? Da, a, a fost... Uh, nu, no, nu cunoșteam oraș și am urgat o să-mi mă arate. No, atât a fost toată chestia. te a întrebat-o și cum să-ți arate cum să sărută la drobeta, turnul Severin? Nu, eu nu, îmi pare rău, chiar asta... Eu am nasol în dragoste acum din cauza ta. Nu Mic, noi nu, nu, nu înțeleg de ce v-a cerutat sau de genul. Văi mi-a zis că v-ați salutat. No, asta nu e adevărat. Deci eu pot am fost cu un compieste în care a fost cu ceva din Pascaba, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Deci, deci, asta pot să spun, sigur. Nu înțeleg de ce, că nu -a, a fost nicio problemă acolo, mă. s liniștit, nu s-a întâmplat nimic. A avut eu metodele mele prin care am făcut-o să recunoască că s-a să sărutat cu tine, că ați fost la muzeu, că v-ați plimbat. Aratat, că trebat că nu arătați, am întrebat să mi am fost fapte, dar n-am mers odată cu colegii și, și când ne-am întors, noi am mai mers la muzeu și am mers doar zi cu ea, că ne-am întâlnit cu ea odată, nu știu când, și am rugat să ne arate unde muzeul, atâta o... o dai în bălbuială, mă. Ti-a trimis poze? Cine? Cine cu eu ei? Ți-a trimis poze cu ea? Pe telefon Pe ce? telefon, da uh, Da Poze aproape dezbrăcată uh, uh, Da Păi aproape, dezbrăcată. Nu știu, eu ce pot să, nu ce pot să spun despre ea, Nu, mi se părut ok, nu am, deci uh, nu s-a întâmplat, deci zici că nu știu ce, eu, la sfârșit când ne-am despărțit astea o singură dată și nu, nu știu ce să-ți mai spun, dar eu, nu, eu fac ok, așa, mi o părut mie, nu? că n -am, știu, că ăsta până n-am aflat într-o seară, am, nu, ce cintele și eu dacă aș fi în locul tău, spune, ea nu, nu, nu a vrut să băie niciun fel de răzăcioază de gen, știi? Păi dar v-ați sărutat, mă, că nu pot să spui că nu v-ați sărutat Dar nu, s au fost o fază într-o seară, poate am și băut eu o bere, -o, dar nu, ea nu, i o recuzat să nu, poate că am insistat eu, dar nu cred, nu, am insistat, să spun așa Până la urmă i a pus votul Nu a vrut, dar bine, o... deci, e... deci dacă... nu știu ce înțeles tu pentru o sără, dar dacă a durat o secundă, atât În secundă, aia m-a renegat pe mine, mă, a acceptat un alt bărbat între buzele ei Ну no. Nu poți să o iei chiar așa Nu, no, poate să o simți și așa. că Nu știu cum să zic no. Dacă e aflat chestia asta tu poți să zici că Mi spune uh, Iau cum o să-ți mai facă chestii după, după cât am cunoscut eu, am scurt ăsta timp care Am cunoscut Deci, nu, no, e o fată ok Păi așa cum e o fată ok, mă, dacă pune botul la primul străin Venit în oraș? Nu știu ce să spun nu știu, Părerea mea este, dar nu știu nu, La știu ce, ce, pot, ce, -o, ce -o, nu știu ce pot Sau nu știu ce să Bun. Am investit în Gagicast Te înțeleg, te mă, omule, eu... Eu spun că dacă acum o, o iertați, ceva de demn, ea nu trebuie să mai facă chestii de alte. Deci, și deci și aproape nimic că nu s-a întâmplat între noi. Deci, o singură dată, dar chestia asta poate că am fost eu prea insistent. Înțelegeți? Bine, atunci a fost, am fost, m-am calificat atunci pentru proba practică și eram și eu, eram și puțin voi, probabil și de ea nu putea să refuze. Poate era și frică sau, să refuze sau ceva de genul. Înțeleg? Crezi că i-a fost frică să, re să te refuze? Probabil. nu am mai cum îi vezi un străin, nu știu ce să spui. Nu știu dacă te sau dacă e tăios, așa mai înalt, mai solid, mai de 1.90-100 kg, acolo nu știu ce să zic. Dar au fost full contact între voi? Nu, nu a fost, nu a fost niciun contact. eu, deci... ți au trimis poze dezbrăcate pe telefon? Nu, nu, o trimis a, atâta, una în care era a, broșcat, era într-un parc, cu o la gâți, verde... Și, și Una când a fost la strandă. asta În chiloți? Nu, în, în, în drept de baie. În drezi de baie, dar chiloți era oia, Nu, lopțuția la plajă. Ai să o mai suni? N-am mai sunat-o de... Nu știu cum să zic, de... ia mă trimis mesaj a zis că nu mai vrea să... un știu ce, știi, să... să, să, să nu, că... Nu. Eu dacă vin la Arad, îmi arăți mesajul? Nu-l mai am, că ți-l-aș trimite, ți-l-aș că l aș, trimite, -l -aș, ăsta, -l -aș Eu dacă vin în Arad, să ne vedem... Nu știu, dar eu spun că nu are rost să, să complicăm situația, deci eu asta să nu știu ce întâmplă. spun. Să vin la radio eu ca tu să-i dai telefon de față cu mine să vedem cum reacționează fata. Dar nu cred că îmi răspunde. Îți dau eu o altă cartelă, îți dau eu o altă cartelă. Dar și de încă n-am n-am de pe numărul meu atunci. Să te a la eu 21, că a fost o farsă. Da? <laughs> ok. Oh. <laughs> oh. Sunt Daniel Mudugan, și te aștept la adresa te 21ro Radio 21.